Radio Exit 106.4 FM depèn de si hem dinat o no hem dinat però benvinguts en el nostre camp un diumenge més aquí a la sintonia de Radioèxit, en 106.4 o a Radioèxit.com ja sabeu que avui es torna la festa festa a Puigdenvalls que varen començar ja la setmana passada amb una xacota pagesa que malgrat la meva voluntat hagués set d'enregistrar-la però no va poder ser així Eh, m'ho sap molt de greu perdre totes aquestes cançons no perdre-les però no poder-les deixar enregistrades però volen felicitar els amics de Xacoters de la Torre per el bon fet que tenen de fer cada any aquesta, aquesta Xacota de totes maneres la setmana passada en recordeu que varen venir en Xico i en Vicent Bofí a presentar-m'ho i us varen portar, en Xico ens va portar un tresor un tresor que vull compartir, que volem compartir en, altres, en tots els altres, i que són dos discs. Eh, avui escoltarem una part, i ja vos dic que és llarg, perquè són gloses Uh, fetes en, pa, en plan combat, en plan de, de fer i dir i contestar i a veure la diu més grossa. Ja sabeu a què me refereix, que, que avui no pot parlar un i contestar-li es diu menjar que ve. Per això ho posam tot, tot de tira avui i uh, Siran és de Formentera. És un disc És un disc que es diu Esglosat avui, i que va ser eh, enregistrat eh, en el recull d'actuacions fetes en el Teatre Municipal de Manacor, al llarg de la segona mostra del 2000, la tercera mostra del 2001 i la quarta mostra de 2002. Eh, hi ha gent de tot arreu, eh? hi ha gent de València, hi ha gent dels Païs Basc, hi ha gent de Múrcia, menorquins, mallorquins però els que ens interessa Canaris també n'hi ha, però els que ens interessen en altres són els nostres, els cantadors de Formentera i els cantadors d'Eivissa. Començarem amb una mostra dels cantadors de Formentera, perquè avui, clar, avui és festa a puig Puigdemvalls, eh, les 11 era la missa, llavors era Vall Pagès i els Carros, eh, tot això, i encara la gent no deu ser a casa seva. Així és que anem a escoltar, de Formentera, que avui segur que estan a seua seva ja pendents de, del nostre camp. Esperam, esperam. Idò començarem amb aquesta mostra, que com dèiem és un tresor que ens ha cedit en Xico Bufí. Ens ha deixat que l'enregistràssim perquè ho guardàsim i nosaltres amb molt de gust ho faim així. Anem, idò, a escoltar. Aquests cantadors de Formentera que són na Maria Mayans na Francisca Joan, en Joan Escandell i na Genoveva Atur. Això ja dit que fa temps perquè és del 2000, 2001 i 2002. Venguem alguna volta sols i emen per voret, que just m'aparèixer l'oppa per fer els dos un bon festeig. M'agrada mm. perquè ho coneixes, jo pensava el mateix i quissà bon matrimoni faríem si Déu vulgués. Si tu vols podem provar-ho i així ho sabrem més cert que Vila, el que fa falta que ho ja duré Estela i no t'importa, lo que falten en són diners. En tornar d'ús la marrota, no t'hi en sigues de res. Jo que els imparèixes jove per portar-te'ns de dobers, per fer lo que no és bona et pot escapar algun pet. Tu lo que et pertes, la llengua, te'n s'obren dos palms o tres, la podries anar a la vendre, pas compte de fes pagès. Tot lo que s'obre fa on rei, allò no em fa nosa res, tot lo que te'n puc vull m'entendre, així com Déu tot m'ho he fet. Si et vessis de darrere no diries lo mateix, que dus una bunyeguera que l'Istan seràs tot gent. T'agrada treurem defectes, i això m'ho mir que al revés, amb petxet de sa teua espina i deixen anar lo de més. Està ara ho he fet així, tot ho he portat secret, però de voltes m'obligues a dir-me tu que conec. Vaig venguent alguna volta sols i ament per voret, que quasi em pareix per fer dos un bon festeig. <coughs> Jo et vull començar a parlar que mos tenim de casar i a ton paret, a mare ja els pots començar a avisar. Si tu tens el que fa falta i això pressa arreglarà, busca allí i cantarà, o no, que això és un estil que hi ha. I ara pensa en una cosa que la tenim de comprar, perxa per ser sobreçada, si no és on l'hem de penjar. Ja la pots penjar ben alta que el gat no t'hi pugui anar, no la posis en cucada que si no es florirà. Sas que no farem matança així per abreviar, buscarem puntilla i randa en què sigo un bacallà. I també ve sa cura, mantes no l'hem d'encetar, perquè ja em va dir, m'ho senyor, que l'havíem de gordar. Deixa la nano, te'l cregues que encara t'enredarà, que, que ell no necessita sa breia cal d'altra que es fa ja basta per fer-me saber que és de bon cristià, que qualsevol que et segueixi segur que es condemnarà deixa-la anar a la punyeta, el que hem de fer es aviar, que si Déu vol perdiu-me ja mos tenim d'es cridar jo encara no estaré llesta, que tinc molt de que arreglar que es hi pugui sacar que mi encara el tinc per planxar. I m'has de fer uns calçons, has d'anar-nos a casar, pensar-los i posar botons, si no, no els podré acordar. Tu per aquestes pressions ningú no t'agonyarà, que sempre et poses dol abans d'esgat aspirar. Tu sempre em mous qüestions només per fer-me enfadar, si fas el verut, escolts qui saps tu que d'on caurà el poses entre els genolls així per assegurar que és cosa que em danya molt, es va de porfadia. No sé què diable tens, ja no vull dir-te res més, vaig venguent alguna volta sols i a per voret. Com haureu pogut comprovar, esdic que està equivocat. posaven decantadors na Catalina, na Maria Maians, na Francisca Ferrer, en Joan Escandell i na Genoveva, però hem sentit només es festeig amb Genoveva que fa molts anys que no canta i tindria que tornar a cantar perquè és molt bona cantadora i en Joan. Però, de totes maneres, m'ha rescut la pena sentir-los. Per si acabeu d'arribar a casa i no heu escoltat la primera part del programa, dic que hem escoltat, que hem sentit en aquests glosadors de Formentera en aquesta gravació d'aquest disc que El Glosat Avui, Descobriment de la Glosa. Eh, diumenge que ve tornarem eh, a insistir i es seguirem escoltant els eh, cantadors eh, d'Eivissa. Eh, això és el nostre camp un nostre camp eh, des dia de 8 de maig estem ja, diguem eh, a, a meitat de mes i eh, és el tercer diumenge d'aquest mes, d'aquest mes de maig per tant, festa grossa en espuix d'en i recomanam la festa de diumenge que ve que serà una festa eh, típica, una festa que haurà artesania i que haurà un arròs de matà... no sé si arròs o torrada però hi haurà dinar i hi haurà molta de festa, això serà diumenge que ve, però avui és la festa grossa de Puigdenvalls, així que molts anys i bons i que ho pugueu disfrutar tots en salut i alegria. Anem a sentir ara una cançó de Porfèdia, una cançó de Porfèdia però una mica d'aquestes que piquen, una mica. Venga, idò, escoltem. I quan se n'han fet set o vuit, tu ja no sap posar-hi, que un sabreues molt curt, i en tu jo no hi puc guanyar-hi. I amb un jove tan poruc ni menys no vull parlar-hi Si coa baixa és vengut ja podries en tornar-te'n I aixecant-la molt no puc Els anys ja em pesen de massa si em tingués 38 Quizà et faria més gràcia ja ho seria peregut perquè en res tens bona traça pareixes un port de camp d'aquell us de mala raça i cantant i pren molt de gust més ingafes avantatge i però sumeres com tu i no se'n troba en cada passa faríem un bon parell si poguéssim ajuntar-mos grunyint i bremant seguit seríem insuportables i si sí que ho seria feixuc i un renou poc agradable i per tenint un disgust mos valdrà més ni pel i si en palaces amorós, sabries sabria escoltar-te i fer-te algun tracto i tot, que quizás me l'acceptasses. I m'ho pos anar dient, si pots, i digue'm del que es tracta i que treballador m'hi trob si és que en res pugui ajudar-te'n i cuidar-me des meu hort i cultivar-me plantes i no ser un redolet que mal recer per un altre i si no puc treballar tot no m'interessa fer tracto i ja veuràs Plantat i aviat estem tisar-se Tu quizà no t'ho creuràs Però és molt a punt d'aigua I allò sempre reverdeix Perquè es fred no hi toca gaire I en castiga res serat Verdós no estarà gaire I però ho serà ben turòs i és que pugui manetjar-te'l i no ho serà un qualsevol i això puc assegurar-t'ho i haurà de ser ben entès, i que respectis ses plantes i si tan delicat és, et valdrà no sembrar-ho en que no hi precuris res, no hauràs de mortificar-te. I jo no em mortific per res, perquè veig que no em fa falta i tu no aconseguiràs res si no saps espavilar-te. I per espavilar-me molt no vaig estudiar gaire I per això faig de pages i es ben bé que no hi gaire Si sabem, si ne farem més, que es cantar molt molt agrada I si es públic mos aplaudeix, sa cosa anirà animada Yaduuu! Ja, Yaaay! Ja! Aquestes dones obliguen un, jo no ho podia fer, però bueno... Yaduuu! Yaaay! Ja! Yaaay! Es poble d'Espuig d'en Valls que està de festa i en Vicent Cardona que li dedica aquesta cançó. I es poble d'Espuig d'en Valls és un lloc bastant polit que hi viuen joves i aix de més pobres i més rics. Sa gent també és molt bona, més festera, no n'hi ha que fan ucs i fan xacotes i cançons no en faltaran. I a de sa és una colla de ball que canten Ses caramelles per ressurrecció i Nadal Avui és el seu dia, han fet sonada allí en el poble i ara m'ho la fan per naltros, una sonada de Xecutés de la torre jovens de la casa de Can Bofí que mos canta aquesta cançó i que mos canta aquesta cançó. Pot falti sa gràcia però també ho vull prou. Hi ha un de fer una redoblada que diuen que això és per... Hi ha uns altres han de dependre per poder-ho Ay ay ay ay no sida fàcil altres diversions ay ay ay ay ay ay ay una per tipo música llocares posti Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Per totes les Illes passan Mesies i ja espere. Ai, ai, ai, avui de tot el món enlotes mos vénen a tacir. Ai, ai, ai, ai, ja ho són tant, tant d'hores i alegres. Jo ho he pogut compro. Ai, ai, però en què ens has deïssa sempre que pugui triar? Que per tu coses i guapes no se'ls pot comprar? Ja ho pot ser mi. i a faltar gràcia però també vull ja ho vull i ara escoltarem una altra rondeta, una rondeta de gloses que mos fan i que mos varen fer en el seu dia en una de les xacotes de Puigdenvalls. Anem a escoltar-la. I aquestes cançons que cantes no sé on les has trobat, pareix que les has... Salpadades dins un clode.ix de... <coughs> que les arts trobades dins un clot enfangat, que pareix que estar muntades delú que li s'ha tirat. I no sé per què de que xar i que tampoc he fet tan llarg jo do més agat l'exemple de ses que tu m'has cantat si te creus que és finejada aquí t'has equivocat lo que és perdint i malades ningú encara t'ha guanyat no importa que traquis gaire distàncies hem de guardar perquè el temps que fa és doble Crec que t'ha passat temps ah. Ara en gira' a la dreta, que crec que més puc guanyar, que no ho vais'jordi era l' offanosa acabar♫ <fixi> I aquest jove anar pel món i sol passar de la mida no vol portar cintarón, que vol anar moda antiga. I li caigueren els calçons i un dia n'han de visita i mos va mostrar dos punys que apareixen nous d'aquí que. <t 'ha> I si amb això vol anar pel món, i això us serà una risa, i sortirà abans de molt en su diari d'Eivissa. Aquest mes m'us porta moltes de festes, o m'us ha portat les festes des primer diumenge de maig, ara són les festes d'Espuix d'en Valls, i d'aquí res seran les festes de Sant Ferran, eh, Formentera i avui també molta festa grossa a Sant Josep amb eh, un acte que organitzen conjuntament l'Ajuntament de Sant Josep i la colla de Setalaia eh, avui celebren Sant Isidro que es va celebrar va celebrar-se el dia 15, va ser el dia de Sant Isidro però avui és la gran festa la gran festa que celebren en carros, amb artesania amb eh, moltes Moltíssimes coses durant tot el dia estan uh, enfestats. Molts anys i bons i do a tots els hidros, a tota uh, uh, la gent del camp, a tots els pagesos que se li han celebrat la uh, seva festa de seu patró i no treballeu massa que això no és bo per la sa salut. I acabarem el programa d'avui amb una entrevista que vàrem mantenir aquesta setmana amb eh, relació a la festa de Sant Isidro. La sa festa de Sant Isidro, ja sabeu, és el patró de la gent del camp. Però homes i dones, perquè la dona, dona també... Eh, ha format part d'aquest món d'una manera molt important. Ha jugat un paper importantíssim, cuidant dels animalets, cuidant de la casa, fent el dinar, cuidant des majors, cuidant des fills, cuidant de soma. I realment eh, anem a parlar, o vàrem parlar aquesta setmana, de quines és reconeixement que té actualment la dona en el camp. Eh, vos oferim una altra vegada una entrevista que varen fer a Jerónima Bonafé, que és la presidenta d'Unió de, de Cooperatives Agràries de Balears. Però això serà a lo darrer, en el final del programa. Ara, seguim en el nostre camp amb més festa i més coses. Una glosa d'Antoni Toni venga. I ara em cantaré una altra buidíssima nens record d'he fet a passar es enlotes de curtó i fora curtó. Lo que requipa es posta en valls, n'hi ha una gran sabor, d'aquestes que ho són, sisera d'illam en la tensió. I allò hi ha mala llamada, que ho faig ben coneixedor, jo aniria cada dia la casa nova baixó que algun dia em correrien i amb un tronxo ja esquisor, i un bon sostre que tindria en lo puro que som jo. Si em calivar me jo us un consell bo, judeu-me a ginyar sa fia, digueu-li que venguen jo. I avui ja no tornaria per aquí fer més remor i en no se'l sé una vegada, com per obligació per saber si n'ava bons i aquí per el rededor i una promesa de vull fer jo la tanyiré de bon cor si jo arrepasse casat i ja em vull menjar-me un motor M'ho menjarem jo i se dona si em fa s'obligació M'ha de fer serró beneta és la seva obligació I algunes fotrelleries que li encarregaré jo I els dinar cuipes més dia que tothom li sap por I fer-me sa gira tomba i un ratat en sa calor tendràs a fe una feta i així cap sa I ara gloses de despedida que mos canten els amics de xaeguters de sa torre. Jo no sé què us ten de dir. Per poder-vos fer l’grat, tot torna a repetir i no us voldria cansar. Però he begut aquí que m'agrades i no volries per dir que no podria tornar. Ja vaig a fer-se de rei per a nit ja em despedeix. Déu faça que l'any que ve el siga tan gros o menys. I us promet que tornaré si se salut m'ho permet i molts d'altres també deveu pensar lo mateix. I som natural de Sant Jordi, tenc casa i un trosset més, un radolet molt petit, no hi medres jove ni saber. Ja ho diu en Vicent Bufí, que sempre va buscant guerra, i si segueix xerrant així, jo l'enviaré la merda. Si sí, en Vicent Bufí t'ho diu, unes de tenir la certesa i d'aquest redoblet que tens, que em comptes tanta pobresa i si el vas semblant de llagum pot ser sa teua ricasa. Avui com a ho hem dedicat a puig Puigdenvalls, hem dedicat a escoltar cançons i gloses eh, fetes eh, en ses diferents xacotes que hem tengut el gust d'enregistrar altres anys i ara eh, anem a escoltar una sonadeta, una sonadeta... I ara després d'anar cap a Puig de, de Puig d'envalls monant cap a Formentera perquè d'aquí pocs dies serà Sant Ferran i tenim eh, amics a Formentera que també mús ens han convidat a ses xacotes i tenim aquí a tres cantadores de Formentera. Primer a Maria d'Enxicu d'Enroques. Llavors culterem uns mots de Nafras i a una cantadora de la Mola. Així és que amb aquestes cançons, amb aquestes cançons faim també honor a els amics de Formentera que nos estan escoltant cada diumenge aquí en el nostre camp. Joi pre ben bo per creure molta moment de. say I quatre mots vaig ajuntar. Volia fer una coble, però no hi vaig arribar. La meva trassa és poc bona. Per fer cançons i cantar, jo serveix per poca cosa, però volia explicar el que es passa alguna volta. Que jo me vaig convidar veiem si tornaràs pronta i ell molt capai va quedar com si estàs mort de vergonya. I en nom de Déu va parlar i em va dir l'ota perdona que jo no puc anar a ballar i més sis de nits i fa fosca i tan francament va parlar no és això tot el que ha si no que em soig dins sa roba, tan francament va parlar que li vaig dir polit jove. Idò si doncs, això passar, ja valdrà més que no tornis, que jo em podria trobar amb feina bastant costosa. I tot es temps va de ruixar, bitxet que fa poca gola, que de rícoles quan carrega per popa. I tu podries quedar enrotlladet dins sa bola, quatre mots vaig ajuntar, volia fer una cobla I a dia els un cas no s'ha definit, així com jo no em pensava. Ai, mira-ho, per... <coughs> que m'he servit per en el món tan sisades. un corte portave. <laughs> Ai, adiós. Si Ai. Oh, ja, Dios. el carino, bona, ha tret bogader. Ai. Hey, un un chút ben de riure, que ha passat fa poquet temps, i jo i anava acompanyada i així ampliaven els I jo vaig veure un enfestar-me fent un poc de moviment. I va ser un iai i una iaia que es filaven en els moixells. Ai, parlaven de sa quintana i d'escacegar d'aquell temps i així que mos hi trecarem, varen veure es moviment tot d'una, adesant ses armes, posant-hi de l'escapell i per davall sa barballera i penjava un xingarrell. Eixa cleroa ja s'enfosquia i sa nit ja es anava trecant, qui s'atoc d'Avi Maria o un poquet més endavant. Lo que juis mos devisaven, ja veus que es anava mesclant, jo vaig pensar que s'hi paven en niu d'un cap cigrany. Direu que tinc mala idea o no estic en sus meus cabals que em ciulaven ses orelles per amunt i per avall pensant si té mala aquell fotre de per dalt, si no l'han pogut fer creure's ous li refredaran. Ai, que ja no puc anar de cantades, que ja no sé fer lligar res, si és hora de galipar-me, quasi no sé el que em pesc, l'altre dia m'arreglava i en tot la des meu pes i em anava posant gomina perquè és que vaig brillar més. I ben que s'aferrissava, m'ho vaig mirar més espès, i vaig veure que allò posava en oral des 43. Aneu pensant quina enfeinada, no i de demàstic dir res que encara tenc ses orelles que no m'hi puc tocar en res. I on varen dir que en Barena si em volia sortir net, i vaig acabar de morro en terra en se'm endongat d'aquell pes. I nau pensant quina, quina cantada i tothom va quedar sorprès de sa forma que em mirava i no vaig sabre cantar res. Vaig pensar de falegar-los provant de fer un uc pagès i es que em vaig preparar-me, veig que sa gent ja no hi és. Ai, me'n vaig anar cap a l'església per veure si descansava. Vaig demanar periós per veure si m'ajudava. Pus i sa mansa burgeca perquè rosari portava. I quan vaig ser a besar sa creu vaig veure que era una trava. No us he de m'estir explicar, un pipade que em trobava. Vaig pensar, me n'he d'anar ben aviat cap a casa. I jo em vaig aixecar un senyet per veure si algú mirava. I vaig fer un cabussonet per sortir-ne disparada. Però no em vaig perquè la porta estava tancada i quan me vaig anar a returar ja m'hi vaig trobar estampada. Ai, jo em vaig desentrevolinar però es cap d'una retada gràcies que algú em va ajudar una mà ben reforçada que em va ajudar-me aixecar i em deixar dreta i plantada. Ses gràcies li vaig donar sense aixecar sa mirada i em respon, es capellà, pareix que t'has tornat a Ai, no sé si ho sabré arreglar, que no estic prou preparada, quasi res, no sé lligar i quasi d'un mes ja fa sasa, pens que Déu m'ajudarà, ja no és primer vegada, quan me'n rimp a recordar sol de manapes de casa i ara m'au de dispensar avui una altra vegada. Com vi hem dit abans, com vi hem recordat, al llarg es programa, aquesta setmana s'està celebrant, s'ha celebrat la festa de Sant Isidre, patró de la gent del camp. I s'adona, s'adona ha jugat un paper molt important tant domèstic com laboral dins d'aquest àmbit rural. Per tant, m'us agradaria conèixer com i de quina manera s'està reconeguint ara la feina de s'adona, si hi ha hagut una evolució, com està s'adona del camp actualment. Per això, hem contactat amb Jerònima Bonafà, que és presidenta d'Unió de, de Cooperatives Agràries de Balears, a qui li donam les gràcies per estar en altres i li desitjam bon dia. Bon dia a tots. Com anam? Molt bé. Estupendament. Bueno, primerament, per tots els nostres oients, sabrà que és la Unió de Cooperatives Agràries de Balears. S Unió de Cooperatives Agràries de Balears ve a patronal de les cooperatives de les Íñes Balears i tenim associades totes les cooperatives que tenim aquí a Eivissa, una que a Formentera, totes les cooperatives de Menarca, i un 99% de cooperatives de, de Mallorca. Estem parlant de, de, 32, de 32 cooperatives, i l'Unió de Cooperatives de a ser la patronal de totes aquestes cooperatives, l'associació que aglutina aquestes cooperatives. Uh, totes aquestes cooperatives de Balears, però amb aquestes cooperatives uh, hi ha mm, feina que ha sortit de mans de, de dones i vostès sempre han estat, vostè també per ser dona, eh, sempre ha estat molt involucrada amb la eh, feina que fa la dona en el camp. Eh, de fet, record fa uns, un temps que se van fer uns cursos o unes xerrades eh, referent a la importància que ha tingut al llarg de la història, al llarg de la vida, la feina de la dona i que tan poc reconeguda ha estat. Ha estat molt po reconeguda perquè el paper de seva dona no ha estat visualitat. Lo que històricament ha passat tograari és que la dona ha tingut un paper però molt fonamental. Ha estat molt implicat a dins a dins, a dins empresa familiar, Dugueent eh, dugueent en molt de casos seg gestió, fent feina en el camp i, sense cap dubte, després conciliant aquesta vida laboral entre cometes en, en sa vida familiar. que ha passat fins fa una sèrie d'anys? Que aquest paper de sa dona no era vist. Uh, no era, jo crec que sí que era reconegut, però no era vist així com tocava. I ara, des de fa una sèrie d'anys, hi, ha hi ha hagut una sèrie de, de circumstàncies que han permès que la dona pogués donar fos més visible. I això crec que ha estat, jo crec que ha estat gràcies a que, a que durant tots aquests anys les dones tingut més informació, han tingut més formació i això ens ha permès de qualsevol manera ser més visibles. Inclús eh, ara hi ha moltes dones jovens, moltes jovenetes, que es dediquen a l'agricultura. Agricultura ecològica, que es dediquen a la ramaderia, que es dediquen al camp eh, realment. Eh, això mm, vol dir que hi ha hagut un progrés, no? Hi ha hagut un progrés i una formació i, i, i un coratge per part d'aquestes dones. Com bé, com ve diu vostè, fins a una sèrie d'anys era impensable que una dona pogués ser titular d'una explotació agrari, titular d'unes uvees, això era impensable, però aquests darrers anys, jo crec que eh, gràcies a la formació que han tingut ser dones, això ha fet que dia d'avui sigui possible i que hi hagi dones capdavanteres amb molt de projectes d'agricultura ecològica, de fer franja, de fer oli, de, de, de fer vi, de moltes coses. Exactament, exactament, i que comparteixen la seva tasca, amb, amb, com vostè deia molt bé, amb l'àmbit familiar, que han de cuidar dels fills, han de cuidar dels pares, han de cuidar de la casa, I, i realment és una feina que, que ara reconeixem i que, i que apreciem, que estem convençuts que la dona del camp ha estat un puntal dins, de, dins del nostre camp, no? Jo comparteixo per per, perfectament aquesta definició que acaba de donar Puntal. És molt difícil concebir una explotació agrari en tot el que representa sense una dona que va puntal-hi. Això mm, es, està clarit i comprovat. Quins projectes tenen vostès com a cooperatives, o sigui, com a, com a unió de cooperatives, tenen cap a dona algun tracte, no tracte especial, ja no necessitem tracte especial, sinó que ens tractin igualment, eh? Eh, o sigui, que ens tractin per igual, però en quant a salaris, perquè s'adona del camp tampoc té un salari, tampoc té una, un dret de jubilació, Uh, miri, nosaltres fem feina en dues línies que, primera, des de la Unió de Cooperatives a nivell nacional se va, um, se va constituir una associació de, de dones, uh, socis de, de cooperatives i que estan en els consells rectors. Uh, és, molt, és molt fàcil fer una radiografia en, en els presidents de cooperatives que se tenen aquí concretament, és es digui el Balears, veus molt poques dones que presideixin una cooperativa. En canvi, aproximadament un 25% de socis són dones. Clar, una setmana de dones que estem involucrades en Consells Rectors varen trobar que era important posar en marxa un moviment allà on poguéssim donar visibilitat a... Eh, en aquesta, per dir manera, en aquesta possibilitat de la dona per poder accedir als òrgans de decisió de, de les cooperatives, que escapi a la fi són empreses. I ja des de fa un any i mig feim feina amb aquesta línia perquè la pugui arribar a ser part d'un consell rector d'una cooperativa, que la pugui predir i que després tingui un dret reconegut. Fa una sèrie d'aig va sortir la llei de la titularitat compartida allà on, a moltes explotacions agraris que ha passat a dia d'avui, que és únic que té paga de jubilació és l'homo, perquè la dona no ha cotidat mai. I per tornar a evitar que aquests errors, perquè, clar, una dona pentura doncs ara que era viuda i ha de quedar amb una paga de viuda molt petita, nosaltres lo que feim també és donar el màxim de difusió a totes les dones a que uh, secue al quin en aquesta titularrà compartida. Mol interessant, molt interessant perquè eh, realment ha sigut així tota la vida, han estat eh, sí, en han eh, pogut anar als han tingut eh, dret hospitalització, però en sa cartilla o en sa, eh, en sa titularitat de seu home, no pròpia. Però ses, coses, ses coses han canviat, eh, com veu el futur vostè d'aquestes persones que han treballat tota la vida, aquestes dones que han treballat tota la vida i que i que, bueno, o, com vostè en s'han quedat viudes i cobren una pensió mínima ridícula, o, o, o com, com ho veu perquè això millori, aquesta situació? Pues jo crec que en aquest cas el que s'ha de fer és que la ha d'estar constantment informada i formada, que és el que he dit abans, i, i ha de tenir previts situacions d'aquestes. Eh, vull dir, eh, no s'ha pot, ja no se pot, perquè tampoc són estents no estem parlant de fa 30 anys enrere, o 40 anys, vull dir, el moment també ha canviat. I la dona s'ha de garantir a dins una explotació agraïtament igual que un, que, un, que un assalariat que pugui tenir el dia de demà una jubilació digna i que no hagi de dependre d'una viuda d'edat, perquè molt moltes d'elles, moltes d'elles, potser paren separat. És dir, que hi ha circumstàncies de sa vida que moltes vegades no el descerques i t'aven mm. i sa dona ha d'estar coberta, ha, de ha de tenir un mínim de cobertura. S'adona de lluitar, de seguir lluitant, però però difícilment podrem aconseguir el que ens proposem. O sigui que ser igual per igual sempre hi haurà aquestes diferències, sempre hi haurà aquestu, aquest escaló que ens fa estar més avall de la sí, sí. feina de soma, sempre no? Va. Sí, sempre hi haurà aquest escaló i aquesta diferència, però jo crec que cada vegada se va cursant més aquest escaló i això és important, no? Eh? I crec que això ho hem d'aconseguir les dones, dones mateixes. Ho van de fer nosaltres, mm -hmm. no hem d'esperar... que, que mos ho, ho facin. Sí, ho <laughs> hem de fer nosaltres, dia a dia. Quin, Jerònima, quin, no sé, quin consell els donaria a les dones que mos estan escoltant i que aquesta setmana celebram la eh, festa del camp? Jo els ho donaria estigui en consell, vull dir que lluitin per un dret bàsic, i un dret bàsic és tenir una, una seguretat social, és tenir una cobertura i una garantia que poden passar moltes coses. Vull dir que, que, que no ens queda més remei. Això és molt important. I això s'aconsegueix. Eh, hi, hi ha fórmules on tenir una titularitat compartida el tema dels segurs molt econòmic, que, que, que s'informin, que demanin assessorament i que tinguin aquesta cobertura. Això, això és important. Uh -huh. I que, per una altra banda... Totes aquestes dones que són socis de cooperatives, que, es, que estan dins d'aquesta base, pues que, que, que vulguin estar dins els consells rectors, perquè és molt important. Hi ha molta diferència d'un consell rector que prengui decisions d'homes, que no que, estigui, que també siguin dones. És una altra sensibilitat. Segui estiguent una empresa, però, però és, és diferent. És diferent. Naltros, li volem agrair que hagi estat aquí en Naltros, en el nostre programa avui, que hagi parlat d'aquestes dones, que hagin recordat aquestes dones que han fet tanta de feina durant tota la seva vida i que han portat les riendes de, de casseua i dels de seus camps. Moltíssimes gràcies, Jerònima Bonafà, presidenta d'Unió de, de Cooperatives Agràries de Balears. Gràcies per estar en Naltros. Gràcies a Valtros. Amics i amigues, gràcies per la vostra companyia, gràcies per la vostra atenció i per, la vostra, per el vostre carinyo. Naltros, dimenge que bé si Déu vol, tornarem. Tornarem aquí a estar amb tots Valtros a fer-vos companyia. Un ratet, és l'hora d'esdinar. De Esperem no fer nosa i que mos acuigueu com jo sé que mos acuiu perquè mos agrada a tots lo nostre, mos agraden les nostres cançons, les nostres gloses i les nostres eh, sonades. Així és que diumenge que ve si Déu vol, eh, hi tornarem a ser. Que passeu tots una molt bona setmana i amics de Puig d'Envalls, molts anys i bons. Però sa festa de Puig d'Envalls no ha acabat perquè vull record que és diumenge que ve, és eh, a festa tradicional, és eh, a festa amb artesania, en amb i amb de tota classe de festa. Adeu, que passeu una bona setmana.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 Baix d'aquell cel jo he nascut. Baix d'aquell cel jo he viscut. És un cel que record quan estic lluny, munt de casetes blanques que fa lluny. Dins d'aquella jo he nascut. Dins d'aquella jo he viscut.